Їх довелося заховати у дві пари рукавичок і вже на рукавички натягнути велетенські рукавиці. озброївшись електричним ліхтарем, таких ліхтарів мав за пара кілька, але дозволяв ними користуватися лише для метеоспостережень, узявши анимометр, Стёпа вийшов на палубу. Примітка. Анимометр – метеорологічний прилад для визначення швидкості вітру. Повітря ледве коливалося, але цього коливання було досить, щоб при сильному морозі обпалити обличчя. Юнга обережно пройшов у темряві палубою і зійшов трапом, не засвічуючи ліхтаря, він економив електричну енергію батареї. Вибравшись на дах штурманської рубки, Юнга взявся до роботи. Він натиснув пружину, піднявши анемометр високо над головою. Анемометр легесенько затріскотів. За хвилину Стьопа засвітив ліхтарик, щоб глянути на циферблат, не гаючи часу, записав покази. Після цього швиденько заховав приладу скриньку, схопився з рукавиці, натяг їх на руки і став бити руками об плечі, як то роблять візники, коли заходять у руки зашпори. Зігрівши руки, Стьопа поліз до метеорологічної будки. Там він взяв покази анероїда. Примітка Анероїд прилад, яким вимірюється тиск повітря. Відзначивши, що стрілка анероїда пішла вгору, записав покази гігрометра і максимального та мінімального термометрів. Примітка Гігрометр прилад для вимірювання вогкості повітря. Тоді, знову зігрівши руки, почав спускатись на нижню палубу. Під ніг зсипався сніг, і Степа подумав, що завтра палубна бригада матиме роботу. Раз шторм припинився, то, безперечно, кар пошле їх щищати звідси сніг. Пройшовши кілька кроків, на хвилину зупинився біля того місця, де чималий торос уперся в борт лахтака. Глянув безодню темряви навколо, над замерзлим морем. Завжди, коли він дивився в цю безодню, його охоплювало бажання піти в темряву ночі. Так і йшов би до самого полюса, не раз думав Стюпа. Зсунув рукавицею сніг з борту і спершись на нього схилився, напружено і водночас мрійливо вдивляючись у ніч, у ледве сіріюче снігове вкриття криги. Почуття журби майже ніколи не відвідувало цього хлопця. Йому притаманні були лише цікавість бажання переборювати перешкоди та велика рухливість. Жодного разу він не висловив докору на адресу своєї долі, що закинула його сюди. Обличчя Юнги сумнішало лише тоді, коли він згадував товаришів, що загинули біля берегів острова Уєдиніння. Таємниці Арктики, з якими стикався він, про які розповідав Запара, ще більше розпалювали його цікавість. Та не простояв хлопець і півхвилини. Як на торосі з'явилася якась істота, Піднялася над бортом, І Стьопа, відчувши дуже удар у спину, Простягся на палубі. Ведмідь майнула в голові юнги, Але він не відчув ніякого страху. Він лежав однією рукою стискаючи футляр-анемометра, А другою ліхтар. Тим часом ведмідь, поклавши передні лапи на борт, Простяг голову, і нюхав повітря, ніби цікавлячись, на якого цей звіра натрапив, і чи можна мати з того звіра якусь користь. Юнак, підібгавши під себе ноги, підскочив і припав до стіни кают компанії. Звір, злегка напружившись, перестрибнув через борт на палубу, і морда його опинилася на віддалі десяти сантиметрів від стюпаного обличчя. Хлопець відчув на собі дихання ведмедя. Звір, чи то від голоду, чи то від люті, клацнув зубами і ступнув до стьопища ближче. Юнга прожогом метнувся вздовж стіни, але не зробивши й двох кроків, мало не впав горілиць, так шарпнуло його ззаду. То ведмідь схопив зубами заполу широкого бахмастого совика. На чверть хвилини совик врятував життя юнака. Ведмідь прокусив одяг, але не дістав до тіла. Хлопець знову рвонувся, але ведмідь грізно загарчав.